Mpenzi mtazamaji Leo hii tuangazie makala inahusu maisha isha ya dictator San Abacha Nina kuletea makala hii leo ni mimi athadaima. Daima Na pia napatika na katika Instagram kwa jina la Arthur Daima San Abacha alizaliwa mnamo tari 20 mwezi September Mwaka F19.43 Huko katika mji wa kano Nigeria Na kukulia mjini hapo Alinijiunga na shule ya jeshi kwa ajili ya mafunzo Shule hii ya jeshi ilikuwepo mjini Kaduna. Namna mwaka 1963, aliajiriwa na jeshi baada kumaliza ya kumaliza masomo yake ya cadet huko nchini Uingereza. Mnamo mwaka 1969, akiwa analitumikia jeshi la serikali ya Nigeria, alishiriki katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe na alishiriki aki upande wa jeshi la serikali kama platoon na battalion commander. Ile pofika mwaka 1975 cheo kikapanda na kumpelekea kuwa mkuu wa pili wa kikosi maalum. Sanabacha alishiriki katika mapinduzi yote ya kijeshi yaliyowahi itokea nchini Nigeria tangu kupata kwa, kwa uhuru. Hili lilimjenga vyema na kumjeshimu mwenyewe redi na maarifa mengi. Na katika elimu ya kijeshi alipitia ngazi zote pasipo kuruka hata ngazi moja. Mabindu ya kijeshi yaliyofanywa mnamo mwaka 1983 yaliyopelekea rais wa sasa wa Nigeria kuingia madarakani na kuwa rais wa Nigeria mwaka huo bwana Abacha alishiriki vyema. Na mwaka 1985 Muhammad Buhari alipotolewa madarakani bwana Abacha alishiriki pia na hata kuweza mwingi za Ibrahim Babangida kwenye kiti hicho cha urais katika kuonesha fadhila babangida aliwapandisha vyeo wanajeshi wenye sifa na walio stahili kuongezewa ambapo mmoja wapo alikuwa ni bwana San Abacha akapanda cheo na kuwa mkuu jeshi na baadaye kuwa waziri wa ulinzi baada ya babangida kujiuzuru na raisi asiye jeshi au historia ya jeshi kushika nchi alifahamika kwa jina la Ernest Shoneka mwaka 1990 Lilipofika mwaka 1993 Bwana Ernest Shoneka akajiuzulu rais ingawa wengine wanasema alipinduliwa na kumwachia madaraka bwana San Abacha aliyekuwa mkuu wa jeshi la Nigeria Mwaka huo huo wa 1993 kukafanyika uchaguzi huku Abacha akiwa ana kaimu rais Uchaguzi huu ulikuwa ni uchaguzi wa kwanza tangu mwaka 1983 Walio shiriki katika uchaguzi huu walikuwa ni Bashir Tofa na mpinza wake moshud Kashimao olewale Abiola, ambaye alikuwa ni rafik wa Rais wa nyumba, Ndugu bangida. Matokeo yo raisi ingawa haya kutangazo rasmi. Inasemekana Abiola alishinda kwa kura milion nane laki tatu na kadhaa, mkubwa na tofa akipata kura milion tano na laki tisa na kadhaa. Uchaguzi huu ulikuwa na sarakasi nyingi. Na katika hili Abiola akaanza harakati za kutaka kuwa rais. Alisafiri mpaka nchi za nje kwenda kuomba msaada ili kushinikiza atangazwa kama mshindi wa urais. Aliporejea akajitangaza kuwa rais. Na ni hapo ndipo alipokamatwa na majeshi ya Abacha na kusoka ndani mpaka kuto na kifo mnamo mwaka 1999. Bwana Abacha akaichukua nchi kwa na kuanza itawala kama rais rasmi wa Nigeria. Akaamua kupindisha baadhi ya sheria za nchi ya Nigeria. Mfano, aliamuru shiria ipitishwe haraka yenye kumruhusu yeye kama rais kumkamata mtu yoyote na kumuikandani kwa muda wa miezi mitatu pasipo kusomewa sitaka wala kuhukumiwa. Na pia akaamuru ibadilishwe na Raisi awe ya mahakama, huku akipewa nguvu zote za juu pasipo kupangiwa wala kuingiliwa na mtu yeyote. Mabavu ya Abacha yalianzaonekana mapema sana. Mara baada ya kukabidhiwa urais mnamo mwaka 1994 na mwaka 1995, aliitisha mikutano kadha wakadha katika kutengeneza mazingira ya kuaminia. Na katika haya alikuwa na ajenda moja ya kujadili katiba ya nchi ya Nigeria. Ilipofika mwaka 1998, akatangaza kwamba uchaguzi utakuwepo mwezi wa 8 tarehe 1 ya mwaka huo na kuhahidi kukabidhi madaraka kwa yoyote atake tarehe tatare moja mwezi wa kumi. Baadaye ilikuja kugundulika kwa mbahaku wanania, hata punje, ya kukabidhi madaraka kwa mwingine. Ule ugonjwa wa maraisu wengine kama kinamugeabe, museven, kageame na wengine ukawa umemwingia, uakutamani kutawala mazima. Mnamo mwaka tisa tisna nani, akavilazimisha vyama vya upinzani kusema vimemteua awe Rais. Yani aendele na kuongoza kwani wanaridhishwa na utawala wake. San Abacha alikuwa mjanja sana. Wakati wa utawala wake alitengeneza mfumo wa kupitisha fedha na kuzipeleka nje ya nchi katika namna ambayo wengi hawakuijua. Kwanza aliandaa watu maalum akiwepo mwanai na rafiki yake kipenzi. Alianza na mshauri wa serikali kwenye masuala ya ulinzi bwana Ismaila Gwazo. Huyu aliusika alihusika pakubwa katika kupeleka fedha nje nchi. Kuna mtoto wa San Abacha aliyeitwa Muhammad Abacha, akashirikiana na rafiki yake Alhaj Muhammad Sada. Nao walihusika katika kuvushia mabilioni ya fedha za Abacha kwenda kwenye akaunti zake za nje. Mchezo huu ulikuwa hivi. San Abacha anamwambia mshauri wa serikali wa ulinzi, kwamba andike maombi ya fedha kwa ajili ya mambo ya ulinzi wa taifa ambayo ni feki. Abacha anaruhusu maombi hayo kufanywa kazi. Fedha zilikuwa zinasafirishwa keshi mkononi kwenda kwa gwazo ambaye alikuwa anazipeleka nyumbani kwa Abacha. Kisha Muhammad Sada anasafirisha kwenda nje ya nchi akishirikiana na Muhammad Abacha, ambaye ni mtoto wa rais. Inasemekana zaidi ya dola bilioni 1.4 zilisafirishwa kwa njia hii. Moja ya nchi ambazo Sanaba cha aliwekeza fedha alizoiba ni nchi ya Marekani ambapo serikali ya Marekani kupitia kitengo chake cha sheria na haki kilitangaza kugundulika kwa kiasi kikubwa cha fedha katika historia ya kitengo hicho ambazo zilitoka nchini Nigeria na ziliwekwa katika benki za Marekani kiasi hicho kilikuwa ni takribani zaidi ya dola milioni 480 hivyo serikali ya Marekani na serikali ya Nigeria wakakaa chini Chini ya Rais Obasanjo na kuweza kukubaliana kugewana fedha hizo pasu kwa pasu kwani zilitoka nchini Nigeria Ila zilipoingia Marekani zilizaliana pia haziukaa tu. Bwana sanaaba cha alifariki mnamo tarene ya mwezi Juni mwaka elfu katika ikulu ya Nigeria na alizikwa siku hiyo hiyo kutokana naimani yake ya Kiislamu na zaidi ya yote hakufanyiwa uchunguzi wote wa kitaalamu. Jambo hili liliibua hisia na maneno kwamba Wanasana Sanhaba Aliwawa serikali ilitoa kwamba chanzo cha kifo cha kiongozi huyo kilikuwa ni matatizo ya moyo Wamarekani na wataalamu wengine kutoka nchi mbalimbali wanaamini bwana Sanhaba alipatiwa sumu Moja wa watu wake wa karibu bwana Hamza al mustafa aliyekuwa ni mkuu wa ulinzi wa rais anasema kwamba anaamini Abacha aliuliwa kwa sumu na Israeli kwa baraka za Bwana Yasir Arfad. Baada ya kifo cha sanaabacha Nigeria ikaongozwa na mkuu Jeshi, alifahamika kama bwana Abdullah Salm Abu Bakar, na aliongoza kwa muda mfupi Mpenzi mtazamaji, katika maisha yake sanaabacha alikuwa na mke aliyeitwa Maryam abacha, na alifanikiwa kuzawa watoto kumi ambapo watatu walikuwa wa jinsi ya kike na saba walikuwa wa jinsia ya kiume iliyopelekea idadi ya watoto wote kufika kumi, ambapo wajukuu walikuwa 33 na huo ndio mwisho wa simulizi tu hii leo mpenzi mtazamaji endelea na nasi kwa kusubscribe ku kushere na ku